افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترك على ثلاث وسبعين ثنتين وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة فرسول الله عليه الصلاة والسلام أبا من الله إذن عوية فأبني بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فولي نبي سيدا شيئ بوني فا Po të çfarë mësh, po po i para mua e uomete të fam. Kançen dom, kançen parcham, kançen terviton. Në, në shtavat e dy grupe. Së mos bëj, së mos bëj asnjë kritik. Kançenta terviton to parçart, andor në shtavat e 3 grupe. Në shtavat e 3 sekte, në shtavat e 3, shtavat e 2 drejtime. Në shtavat e 2 lloj i lloj i lloj prinsipash. قفن وان هذه الامه كرث امتي عام 1973 كي ابريفيتنا براي بروبليمه براي سبرامه تسني ديت پريتون امتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اذن ستفترق وان هذه الامه ستفترق على 73 كي امك د 1973 كافن Sintani Së bërën e minha finar Shtavën të di grupë Shtavën të di sekte Shtavën të di mezhabe Këti umetit do të shkojnë gjëhennem Tëlla wahida Sa vetëm një prej sekteve Vetëm një prej drejtimeve që dhe ta kapi njerësit do të shkojnë gjëhennem Kanë sa Ja Rasul Allah Sile ash ajo grupë اي غبت سلي أشه اي غبت سلي أشه اي أمت سلي أشه اي أمت اي سلي الجنة ده شكال فهي الجماعة فهي جماعة دمثان مذهبي اي اهلي سنتي قالوا نرأي تتفضل ما أنا عليه و أصحابي دوت قالوا ان نير دوت قالوا ان جنة أطنع يار ستسلي دوت شند قفن أطروق فرسلين كان شند قفن صحابة تمه Ne rugun ne taslili ni amune dha shok te mi, thon ma ana alaihi wa ashabi. Ne tlem ruga te Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ruga tia shetrasume bukur n Kurani Kerim. Ruga tia shetrasume bukur i sunnete Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, prej Kurani Kerimit, prej sunnetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prej istihadit e lëmave ndershme, te cilat ka qaer istihadin e dukshëm, edhe i kanvu bazat e studimit islamik parët të kur anu i kerimit e vësënnetit su kur i gjmaja dhe ke jasi prej këtive bazave kush del prej këtive femeleve 4 kush del i kof me hajë i kof me shnet jonë i prej qëtive ashtaj dëtë fëtë rrugë e jonë të cilë nëndjekim e ka emnin rrugë e halik jashta kësaj rrugë të gjith drejtimët janë humbje të gjith drejtimët janë gëhëndem të rakat بل اسرائيل على ثمتين وسبعين فرقة بل اسرائيل اهل الكتاب يمضى اشتاعة تري جروبا وستفترك امتي على ثلاثة وسبعين ايو نتتلم يا مؤن اذا صعبتمي فطورنيار سي ساي روجες كاي شكوين ماس تشكياشا اي غرو اي غروي وتهم ائثيلي دو سكون جمنيت نيثر زوت اي داشور بتلوتيمي تشي براي غروپس براي سننتيت موسناداي براي مزهابيت روجات سننتيت محمد بن صفا صلى الله عليه وسلم موسناداي وانه سيخرج من امتي اقوام تتجارب بهم الاهواء كما يتزار الكلب على صاحبه Tha, në këto kohë, në këto ditët e fikmeve, në këto ditët e filozofive të fatëa, në këto ditët e problemeve, do të bimë mesin e umetit e më disa bura. Qëfarë do të jenë atu? Do të bimë disa bura. Të të gjara bimë më lë ahua. Fa haua, nefse, mashtrimët. Do të njitën për të, do të bëhen aqë si fatë i, i pandanë prej ative, Kama e të dharë al kelbu ala fahibi, ta fa sifate, silsi, e pshet këshia, qatë shumë do të adamtuj, atë shumë do të qartin muslimonin, ta që do t'injaje shumë, ati shka qeni vet i, i, i qartën e ka kach. Hajt, shembol të nga merja në ti. Që e ka ndoll ati shka e ka kach qeni i qartën? Një onët të shpija qeni vet që ka qartën. Edhe e ka kach zëtnijën që atë zëtni që ka i ka shku mas, ka mos. Që ka ndohë me zëtni në kur ta ka që që një qartëm? Kur zonë, u kri, qartët e vaj. E kënë ndëgju, kënë harë, plakat, kur prafët dorinjerit e shpia dhe te prën, fërti thëjnë, që ka e bësi që një qartëm? Që së i thëjnë? Që ka që përkaldëoj një vikës, jo dërës, jo qitabë, jo kurani, jo sunnet, jo hadis. Po dhe gjatë, Ja ki zonë ditë a berhem gjallit vatë Sa shko blejë mishë të kasopi përthim Shkojnë kur venë para mdo Sa pësëz blejve Sa baba, baba hoshta Ishte i qartëm mishë Si të hajshë mishë qartëm qartës Sa ishte mishë i qartëm I hutum Sa blejshin qërë të birë Sa kejtë blejshin Sa meri paret shko blejë një di kilogram Në qartë një dhe na Se kejtë qërë qartëm Vecë na pa qartë është e pa mundë me e tu në atë me Tha du të më qartë dhe na më bo këtë njajt Nësë dalomi se zora Blej një di kilogram Tama, Kjo ka pa kuran, kjo ka pa hadis Qështu ka kjo Laf me zlisi ka kjo Po ka thonë njërëzit Kanë me qenë, kanë me bidh disa burra Që epshet, nefsi, hewaja Qëtë shumë kanë me qenë Si fati mrenë shumë i ative i pandashëm E me to kanë me oprish qëtë shumë Kanë me u qarë qëtë shumë ka ka me u qarë zotnijen të cile ka ka që qeni qartëm po mirë, a ka më nësimin, a ka zhune e dhe hoxha qishan sh njëri qartëm kërta ka që qe qeni, shka ban shka ban qeni qartëm fa me sëpari qeni qartëm prej cilësime qeni qartëm, me sëpari shpijen e vetë mos e di një, shpijen e vetë së di mo prej sifatëve qeni qartëm zotnijen e vetë nuk e dalën mo prej qereve Zëtënjën e vatë nuk banë dalë Prej zëtënjës E me prej abëndjës Do tësot për ata janë moj Kejtë barabar edhe a e dinë se kejtë Dutë një kosh Në ta e një vatën të maraj Në ta që përune që përbajnë Meren picoj dhe së për dalë e kërkan heq Kështu pra Edhe jeri umetit Muhammed Mustafa sallam, Në kone fundit Në ditat e sprovave Në ditat e fitnive Do tjeta si sej Nuk do të dalë emot mir prej keçit. Nuk do të dalë emot se cili jash i veti, cili jash i huaj. Nuk do të dalë emot se çelën punë sob dhud me goj, çelën nehet. Nuk do të dalë, çela mësh mafi aşati, çela saq. Nuk do të dalë ai çka duhet me pik, çka duhet mos me pik prej tijeve. Nuk do të huje me dallun, çelën nën him me nejt kia vëse me vancit takon me him. Do thonë ti, në xamii kur thish musliman banu, kur dilesh përhasen ka vend me çer. څخه ليدي نکا په هيت ده امنځلن کا په هيت اندني کا په هيتې باندې مهي اندني کا په تیس باندې مهي دني مجلس په باندې مهي دني مجلس نو باندې میر په شکایت سي تام لوي نه بچ موسه نه دالون کو باندې له کو باندې لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه حنين رسول الله عليه الصلاه والسلام دې پرې دي دا په نيته نه آتیه مدینه azaz tambai ni luf meni vani tile kaomi ni puni porqet ni luf ka ayat al quran al karim allahu jalaluhu wa kafa bismillahir rahmanir rahim wa yawm hunain idha ajabatkum kafratkum wa lam tughfar lam tughni ankum shay'a nkedid nket luf yom sulaiman taklibali gabim shumtma ele sikur ska keni bo astu e keni pagum ni har luf a dit moni har e keni paguit ska kan bo Muslimarën këtë lukë gjëmatë ndarë shumë kanë qenë kalabalëkë, kanë qenë me njumërë shumë. Edhe janë më shtetë njumërën e ratë, kanë zonë, na sotë së në mundë kur kushë, wa jamu ma hunajnin, idhë a gjëbetë kumë këthratu kumë, fa na e mi bolë, a në bëndër 303 më të burra, paka që i mikonë, fitu mëma paka që i mikonë. Në hutë dhëllëm nimi i 300 munafikat në i këzim një dhe me të më shtetëshinë, e fitu n Eh, sot s'ka më kështo, sot gjemi 8.000, sot gjemi 3.000, 4.000, pas 11.000, sot më nuk në gjënë gjënë gjënë. Allahu gjëllë gjëllë huë gjëllë shënë huë, që ti vë muslimanve, kur janë më shtetë nëmër, janë ka boni prëvim të mara ditë, aqë të madhë saqë, kanë sonë sahabët, kanë sonë sahabët, kur ka likë prej fronti, janë largute masë, jonë atë kuptimin ka likë, por janë largë prej të merit luftës, ashë për në hunainë, vetëm një grupe, vogëllë prejative, burave, bedri prejative të mlajve, mas të hërshmine, kanë medë masë Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, edhe njoni prejative ka boni një fjalit bukur për historie në muslimanëve të rritinë në kiaminit, ka fanë, konna, edhe shtet dhe bina lëbësu, itë të kajna bi rasulillah. Në kemi qenë atë, sa kemi qenë. Po të shfarë për nga meri dhe shfarë prisi kemi pasë, fa këti kisë kur bishmi në zorë, umshashmi masati. Kër nga u baki shumë më dhatë, u um më shashmi masati për shka këtajnë në khunajnë, kër hikën sahabu të larguin mas, të rejtë merit mas luftës me shpat, luftës më dhatë, që atë në 24, 25, 35, 35, 35, janë më ledhë mas për nga merit, a.s. Ka dalë zëtriju për para anëmikët Homan, anëmikët Bizant, anëmikët Arap, anëmikët Jahud, të gjithë milion, milion, dorën tërpejt ju ka thonë, anë nab e thonë, unë jam për nga meri Allahu Gjellë Jal Gjellë s'ka rejë, nuk e rejë kërkan a thonë si dhuni unë jam nipi, unë jam djali unë jam nipi Abdul Mutalibit urnoni ju sajkenja, në shenë mija, dëshenë mija, pashenë mija sajeni, prej ku filon e jubja prej grozë në tërësidira urnoni të fara pra në ketë moment kush lak kjo fjale kuna e Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam kushka, trimat kuj anë shka ka liftun bedr ma shpine se të meri shumë i يرجع للارغود ما لارق قال الله جل جلاله اديش كا قال بلاكي نومري ما ديو بلقاي فورت لم توغني عنكم شي حاجه سيبوني قاره ايكت وداش مولارغو امينو ور اميشا درفانطرا افاك نومري الجاماتين دارشن سا كا ولرن سا كا كاباسيتيت نومري نومريز نوكلون راس جو اذن ميدين نوف نونينيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي با روايه صحابي وبلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه حنين مر بشجره للمشركين يعلقون عليها سيوفهم او اسلحتهم تسمى بذات انواق فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواق كما لهم ذات انواق نزل حنين تشكو مشركه ان مشت المسلمين ا فانفاسني كريم شايفين با باثين ذات الانواق që ka panë bo më shriket në të të të të, në të pëjmë, i panë varë armët. Pëjmë dhega, e ka varë një një shpatën, qëtëre ka varë shpatën, qëtëre shpatën, e. Eh. I pakë të nëpanë Rasulullah, a.s.s.s. Ja Rasulullah, bënda e dhe thi, që edhe natë kemi një pëjmë, si varë mi shpatë, a sukur këtë shka e ka. A ka mundësi, që sukur këtë shka pa e ka një pëjmë, armë të dhe ta me i varë, يصى رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله بطفر ان الارجي ان انجريتي ان اريتي ان اماغني اللهم تام بريجدوتكي بريجدين افسان لكم بريجدوت مبات الارسوية الله ينتام كيه كاكو في من سبحان الله هذا كما قال امة موسى كما قال قوم موسى فا يدعى ديني وقور اشكا يلي تمثان fa yuhjeni të më thonë muëtash së kërshka i ka thonë ummeti Musës, Musës, Musës a.s. ijjal lëna alihëtan ilahën këma lehum alihën o Musë, i ka thonë qawbi populli, kombivet, ya Musë zemën e në evë në zotë të maronaj së kërshka më kërën zotë firavunin në zotë atët firavunit të banë pasë firavunin zotë atët Ibrahimi të banë pasë rasët atët alabë i ka në pasë atët sigla zotë së kë Rabban ai nipërdona nativar mi spartat atë, sigur çka po kanë toni pem ku mi varr spartat. Fa subhanallah. A kemi ra në në nivelin e atit që i kanë thën Musa alayhis salam edhe ne me banaj nizat, sigur çka po kanë këto nizat. Donë të thonë marrin ajë nëpër drasave, sigur çka po kanë këto drasave. E mirë, un që tash mendoj se xemati fillasë ngut e hadith, ka hala se ka çarj çka ka omrena. Hala zot e hala se që më sqeju. Hala se keni bëhë hadisim komend Ki ka përkësimi hadisim Komend e pra po po a ketë që tërsen Gjëmatin dërshën Banajneve një zët Sukurshka e ka në ato një zët Sukurshka e pasken bëne Israëli një zët I pasken son kombi i musës Musa le i selamit Këto trasur lajt për i lipin Për në më mërë i ton një teme dhe natë kemi këm i varë Shpa të sukurshka për ka Anëmiku këm i varë Ka matë Qëta është fillon problematike a bashkohorin live me dërësin të të gjalijon ba dhe shfar ma i se për i thës të përgare një pru me vish si të kuj për po ka qesh me apru ma i të në verës me vish ba ba ma i tënë të mabish mu e si të lëviz preslit odo ma blejsh mu e një kërë si të filon ta ti ka të mabish si të këti Pantolët, midlesh, farmerka, si të filonit. Interesant. Fjalla, kër jam të farmerka, më një lazvecë. E di që së ha pazarë, a më nështë prishpun, shumë e gjonë asë anti-hongër pazarë, zati, shumë malë atë u prodhues për shitet, e le kimës shitet prishpun. Fjalla farmerë, shka dhe me thonë atë fjalla farmerë? Në gjumë e për këti, në gjumë. Fjalla farmerë, në gjumë, dhe me thonë, pantolët e harit. Ama jo na kuptimin pantollotë e arit taltonit, po pa pantollotë e arit Taiwan. Të alla fermer që do të van pantollotë e arit, kur i kanë mislat, shik po foli pak. Kur i kanë paramenduar, kur i kanë shtik thëte, kur i kanë zbuluar thëte, kur i kanë kombinu ku moshën e fermerkave për Taiwan në himi ndresa baleve dakshan. Hime të atë limoshta, i bëna pa me dish, sa me shumë princip. E treg der rivzhgatat për to, kur kanë priority varme niku ndo vartare ndakshan vëri vëri se ditë një vërështjera njërë po koma së kohë kanë kaluë aqën modernizim të manë sa që pato mos përban asë burri edhe që nërë kush kush asë burri, asë gruja pato mos përban, asë gjali që nërë kush kush asë qika tëri ku ka shku puna largë me redhash pas ka përblëm qika aqila shkon shkollë me pustan se sënë pëllu i ka mështu që të veta pëse s'ka përnë tëllë O, bura, të cilët në aprini, gjohana i një zotë juneve, su kërshka në kanë gjetë ato një zotë bladve. Ju më së mëndarit se një zotë, a i nuk ka zotë në përgjit me maru me teslisë. Nësoka kemi apru një në nëse që ke ta, në që ke ta. Po këtu fjala zotë e ka kuptimin ta adhorej në mënirë që është duën, të i banjë i babetë së të duën, dveshë i që është duën, regulloria më zvenen, pik Lëna qizë dojmë, këtë dojmë, qëkojmë vetë, vetëm natë qizë dojmë, natë do të njëmë këna qësitë, lehet i hoqën shka të folë dhe feja sa shmo, asa i ka kalu koha, e mas shumë të shka kanë mujtë me folë, më me menë ka në fundishti, trite o trejarë, më me menë, më të përthosën fjalë, kam thamë, halë po gjinët hoqë, i cili po kholë për shaminë me në në krije. <laughs> Zare pas ka në bëhe, ka mdohe timë, Se doja lart mo për kët punë nuk doin me ni. Dallë kanë vërtetu njerëzit se bita xallar ti kësaj mo kanë heq dorë e marran as kuptas ka sku punë. Disa thonë se nuk ket punë mo, e kanë lanqet punën. Hala fuxhinë të xallar na përta, çi bufol për, për, për shamien. E mora burra. Edhe pa, edhe nitro, edhe pa kamet, to ne ngrej zonin burrat me thonë, hala fuxhinë të xallar çi që bufolin me sku bufat. Doni do në do të thënë, halat për gjinën budav, që asë i budal, që i përë thënë me vanë dhe qa, halat për gjinën budav, që asë i budal, që i për duhet me li u Ramazarin, ka dal, ka dal, këto budal qëkojnë, nuk jetë asni budal, e jetë populli me që në dhe, pat me pacher, shka du dhejnë, e atë harë, pra ju bëjmë se selat, për e një fjali, për e i fjali me qësënë, e ka fëll djetari shquar, i pa të fëll, i pa ma hushëm hasënë lë basëri rahimahulloh tabi i ka qeli kamri sahabot ka jetu në basëra, kalinë basëra djetarë i ma kakon lë la ule lë ule ma lë farën nësë u mithle lë behaim shkatë bani, a dhini shkatë bani kësi të duni me dhiti, shkatë me fornë tjala popër, hek një atë djetarë hek një djetarë për e rallave të popëlit hek një o gjallar për e rallave të popëlit shkoni të shkola, mdillë në shkolen thënjë ka fakulteti i ek di profesorat mbyll në universitetin e Totorës ek kekte ti aty mbyll në fakultetin e Azherit mbyl në universitetin islamikën e Bot shkollat arsimin shkencën mbyl në etas ka dorë për u kallërin e kush as popull mo la lulala ulama si të thosit ja ek di popullit lafar alnash mjetel behaim tani mo ka shndruar në shtetin kaf më shkëlni dieta më shkëlni dieta ata shndruan shum shtetin kaf o shum dalafiba Shumë i marë, që një mje savet me ka qua i këtë selam neve një mje trekshin rafsh. Që një mje trekshin vetë që ka vdek rahmatullaj ali. Shumë lapi marë. Mu mdo këtë se në këtë zaman kur si nuk e ka, kohën ki latë që ka që e gërjahu. Hajvana, kaqa, të të të të të brah. Haram në dhe halavu. Si ta ekme prej rrava dhe të miletit, haram në dhe halavu. Të këtë shkoloj njërë tritin gjen te cilët halal dhe haram nuk e dinës ka të më thon. Çato njerëz kanë atë pa halal apo para. Ato han edhe pinë gjafën. Çfarë bën ai valla? Çe dalfan. Han edhe pinë. Ato fletin. Çfarë bën ai valla? Kapse, çka bojnë, bojnë mal, edhe na. No. Fletin. Ato rriten, ato thjer çka bojnë. Ato ston, ato thjer çka bojnë pra. Ke këte pra i bojnë ajman, ato thjer ti bojnë. Vetëm këto e vrasin tonë një anë çetrin si mosati shka më më thon Jacques Derrida. E vrasin një anë çetrin. S'ka bën aiva. Ki s'ka bën Costa li diçka të prishën. Vranë njëri tjetrin apo. U ka sugria. Hala atra skalje dallu. Me çka dallosh, me çka? Me çka dalloj mina? Dalloj me il, me ditorime shkënd, me msim, me shkollë, me goj, shkol, me, me vizore, me fletore, me trakëz, me kandos, me kontakt. Çito gjonë novena dalloj. Çtërkus nuk jam vetë na dalloj prej atij. Por çfarë i ka thonë? E ka marrë me altan, e ka marrë me lar, me har, me, me argjend, kur e ka folë ke, ka folën popullit si tja hek një ulemat, ato shëmdrojnë shpejnë kashë. Kër jemi të hadisi Mahanda Mustafa sallallahu aleyhi sallem, se atë shumë do të njitën të abijatet huj, sa që do të aqesin u metin tem prej tarti. Atë shumë do të njitën silësit huja, nuk do të aqifni u metin tem mërë thashaj. E kam më drejtë kër e fam këta në kërësit gjamiës, se me të razu një anin prej qiti ulematë me e të razu njonim prej sahabove, me e të razu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, kam kto të shim se këto a i cakton këto burat e shtijit, a i cakton të mëtit dhe ta jo, shparën drishime kanë bon. Me e të razu a ishen rahmetullahi te ala aleyha, radiallahu anha, a ishen me e të razu prej vori, nonën më të mërë dhe të mëtit, hati gjen, nonën më të mërë dhe të mëtit, një a ishen e tila, Dhi 100 200 hadithe i ka transmetuar prej Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi dhe prej Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi dhe sallam. Ni Ajshe për tjetrin kanë dhjetë njerëz të traumuaj me devë me Shkodravë në Xhanshkentë. Ni Xhanshkentore, ni Xha për dituri, traumuaj me devë. Me trazu, a kish më thonë se çika je më ash prej umetit asaj? Mesin pasar për të asmir as Kopit për mesditë pazari Durrësit me dal me het. Akish me djovce, kto bura, kto insan, kto gra, i on çati umetishka e kalon kur gadik. Jëmatin da. Asha, ka eto jasë stad vet këj. Ne vdekën Imam Mustafa sallallahu alaihi wasallam mi ka pas stad në vet. Balla vakt hesab sa ka eto do pengëmerdali sallallahu alaihi wasallam. Stad në vet atë mëti ka pas kur ka vdekë me pengëmerion ali sallallahu alaihi wasallam. Sarok. Gjanë do stad vet ka eto këj. E kanë rri ko në muhavir. Dheksan, ka jetu në kohën e omerit Ka jetu në kohën e më bërë kredzivet e 3 mujë nëndit Ka jetu në kohën e omerit Gjimë në vete 8 mujë në mëndit Ka jetu në kohën e Osmanit 4 vet Ka jetu në njimë në vete disa në kohën e Alies Ka jetu 8 mujë në kohën e Asalit Edhe e kamëri kohën e Moavijes Dhe me forë Zlatë në Adoba Kohën e Arit e kamëri kejt e ke ka ka përsi Në kohën e Moavijes i ka pa dhe gra Tëhetë p Përkët i sudë, përshko ishin në kundve, ku kanë me shku. I kanë alë një dhe një grupë. Ka thonë, oj, i ropër e shë, të cilët mëndë në senit të mëtë të mëtë i ma me Mustafa, sallallallisallem. Në paskonë, vërrijem gjallë që tash, dhe Allahi, ju kisë denu edhe ju kisë në bjumë mrejnë. Kësa kjo ka ndonë masë dhe kësë për në maritonë. 30 e të gjivetë të rinën të dhivet ma zdojtë që ka që ka pëlqisi të ata që ajma menja me trazu që ta është njom e me qitë përthokoki me vetë njërën mi thonë që kishka që kishka buka pëlqen të di shka të e thërmi e atë e kmena shkajje jam që si po shka të lëngju e fletë ma dhe i shqip ta ma shparë fejë kje, musliman alhamdulillah, musliman alhamdulillah, aban në të po një pëjtje, që shohë, si të adhi, më në ardhë kaldoj, si më së adhi, së di. Kur pijë desh dhe një gruës burri, fa është si pas kora një kerimit me nejta, e të shpija mës me lipë kërkush, të shpija babës me nejta, të burrita, të shpija babës, ka vdek burri zguzon me libër kokosat ditë alkan Kur'an i Këmblipe hodhës çati 130 dit dikon jo çesniçish pe banin çes çes pe banin kë janë Kur'an i Këmbli Allah jo çis po me prani për pundoll një hornit i kisht dej gruaja edhe një hornit i kis jonos i kisht kis dej burri ki babai ti gjali trava shai ka vdek kur punim se po me kisht dej burrë asaj kur ku shkon me lipat për gjalin e vet ama si treo ditë pe aradernat ia kur Pa, po të të se elbet më si pivorave, si pivorave, mës për i delpidore Tu kësi pivorëve Tu kësi pivorëve Mës në ngusë matanena Mës e që matane Kur da buri për i gruës Sa s'kenit drejta sa i gruës ati me arre derën Në dhe dit me kurani kerim Kur për i arre një dirët asaj qikës, asaj fisnikës Po të nesit më një are Në cëllën sa jemi Në cëllën din jemi Apo lanë kënë këto njërës dinë me të flitë si cëllë i përvejti ajo. A ma po, bërës, po, po, po, ma ne kemi një lafë. Na me atë lafë si të afollë, mishtin gjamië për këpë krejës, bimë, stimë të ofë, shtatë pashte postë. Ho, po, le hajdu të këshiri. Po na ve mirë. E, po që kjo është shkenzë dhoti. Kjo është selbi, shkenzës, selbi, dituris, selbi i shkenzës. Kjo është selbi i diturisë. Kjo është selbi i beshimi mësojza. Ku a dini? Ku a zallahu, ku a naberi, ku a feja, ku a vuri, ku a jenumi, ku a djikimi, ku a dita kiametit, ku au raseravate, ku a jenumi, ku a jenumi, ku an regulor. Për abemir apo, një onë çtuaj ka prek, ai çetre ka prek me qendër vend, një onë ka prek me qendër vend. Faktikisht, kî dini un azban dur te muslimanëve, sini centrali elektrik modern, e cili ka në kabinetin e natës shumë fustra kanë hi njerëzit kanë pasjef më boj elektriqarë pa zanot no, edhe si cëli ka hi ka prekme li ven kush ku ju kanë teke ka trusne, Stare, smrami, si e ka trusni duk me të kujtuse së prish pun stane majtë mrami kur si janë fri të e prekme ja kanë njësë mi hek ato sustrat majtë mrami ka arë dhe nxinjeri majtë mrami ka arë elektroinxinjeri majtë mrami ka arë eksperti kur ka hi ajnë dherë me parë kabinetin ati që e ka gjetë Asti bendit Ajme axlut poplit riman no? Asti bendit aj knew me prejk Popli shka e ka gedin Ndear ka merah Se të faya kushi ka morë ndor Se të faya ti ka morë ndor gjahilat Se të faya ti ka morë ndor popli Se të faya ti ka morë ndor graf Se të faya ti ka morë ndor bura shka një njajnë grave Se të faya ti ka morë ndor gra Stone Se të faya ti ka morë ndor fmit Ulemonesh ka ju ka met Ulemonesh ka ju ka met Namko honë të sodi ولموا غير كان بعد ما قال جمعهون ما قالوا واحد بس باك نيكاتوره سيتو دوكت سيباك تشوتو سيثاركا سي كيو سكاي اكتي بوتش هينين تشكا ما باستشكا انتارسانت انتارسانو دا سنترال اترو يا ساجي والذي نفسي بيده لا تركبون سنن من كان قبلكم حظا والنعل بالنعل فوالله ديفو بينا ذو Në kafilin shpir e shpirtit i Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve selam, aş ndorën e tij. Keni më shku mat madhuar, tabiateve të huaja, edhe fsuneteve të huaja, rrugëve të huaja, çaq shumë keni më shku më. Edhe keni më gjet pëlqimin to çash të moja, bashthin Allahën e Krishtin në Allahën e Çet. Simbolik, ne nie katërshin vendne, në lanë ka një aktual me tashën e Muhamedit Mustafa që është në shemul bastorit Såudit. Në Allahën ti di ka kam me siguri se ka gjem trinj xhami shafti si di me Allah nëse i kanë vënë xhamish kam thënë te unë shkàn në Allahnë ti di këtë generator te rea mos ia vëni prokursor se plot xona kanë dalë ti pordorimit i ka uba vetëm apo e ato ta dië si di më veçari që kanë tani parmenë ai parmenë ti mos apo li më parmenë ti di kis kanë 30 nëse diçka ka pa ke si diçka 30 nëse diçka bliga si diçka zherva si diçka re si diçka ta moku si diçka të zgjira si di shgjela, se di kto I kanë dalë ti përdorimi, kanë dalë ti përdorimi. Tamë. Në Allanet janë atësh kamuar në apdestësh atëran e xamirë drurrit me në rreth për mi, u krij. Plesa kur shkoishin për seancë, të arën me blihata, edhe pëlqejen, thot, eh, dipar nalanë, dipar nalanë, në Allanet bleshin. Kur i bishin, jonja ashtime në çetër. Në Allanet interesant, saëmrat to fuk i jonë, ti terrifi çetër shumir edhe pënçejën çshtu. Atëh, merr departna lanë, ni parna lanë shtinë në çetër terrifi ajë. Shikësisht nzihet la tosa, po nzihet ku do koma, gruaja këndon komën, nzihet me anëna tjetrën çshto. Ka vonësiç sponsor apo me anëna tjetrën. Çshto ta bejati ju keni më punu. Çat kiri medal pi takti, çshto keni më punu. Tabijati ju ka mu nxit me tabijatin e ative çerve. Çkaat nga? Ju keni më telefonuar me telefon, m'sini me katërshin vetre ju keni me pas televizor mësë një e 400 vërve ju keni me pas video mësë një e 400 vërve ju keni me pas kompjuter mësë një e 400 vërve gjona shumë moderne gjona shumë vleshme gjona shumë me kapacitet për zhvillimi njërëzor mirë po natë telefonin e juvë keni me therë e me folë në gjutë huja ju të shpia e juvë keni me mësu gjutë e huja përshka këse mësu si pi ashtë kam e a mësu gjurë në hujë i të ka në vojë me shku në sh Fërën të janë s'pjegu njerëz me njerëz mbi kohësën këri me mësu E të me të qëtë shumë këri me mësu gjune hujë letë Këri me e thëjl telefonin vëth Nimi e nisa atë mas mes nate kërë të bërë bon, Këri me e thëjl halo Dobro veqe Dobro veqe Mësillët <tës> nga kalzojnë Se nimet Muhammed Nusapaj a.s.w. كاني ميه كاتر شنمت قطعون ات شم كني مو دوبتو ات شم كني مو بوثي تشير كني مو نجيت مطم مطبيعات تي نالان يا پر نالان فهو بان رضي الله تعالى عنه صحابي صحابي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قطعون يوشي كل أمم أن تداع عليكم كما تداع الأكل لطالة تساطيها كما أركوها شبه بي تشير كان مي يسلمو كيبي إذا كان مي يهرن جبش ميسلمو po kanë me ju sëllmua dhe me ju hongë su kur shka sëllmua në fmitë e undë në pjatën e mbushën me ushtim u qashto mërën e mëmë, me para shqipni, para mëndoni një, një grupë cunë tarëdhën për shkole, aman sabat kanë hongër bukë kur kanë shku heqë edhe agje kanë lujt njët gjitha avnë stadion, janë, bo, janë shpras, kejt mo ju ka shlu guma në bandas kur dhvinë që do të shpia katër hinë për kapiziki për dhe Në borë nona që tive, javë ka qitë një thanë përshashe dhe lukë ndonë Për zatë zotit Një që në rase, sa rase kur të alisët a i përshashe ishtë noshë Për një që në raseve që shtu më i organizu Një djerë, që trakejt dhe pi pranit në nësë të hëzle Tudë, e, eh, që shtu kanë me ju sëllëmu po për i qërë Që shtu qërë kanë me qenë t'interesum, ju t'jeni derlon Ju t'jeni qëtrim për toke Unë më sëfutëm që ta është përstitle në detal, ka një mi shembuj, se më doko se s'ka nevoj. Dhe e të ju gjëmot, patë përpunën e një tru. Dhe e të përpunën e patë. Qka përndolë me neve? A unë një shembuj po, se pa shembuj sënë kaloj. Një shembuj po. Pjative shka unë dal piteve, pjative shembuj me një. Egiptje dhe Gjermania, në vitet e fundit kanë kontrata për të bëgjëm së kapi, dhe i arabisht e për me ndru kulturën me një potën shka dhudhë me bo po? që shka dhudhë me bo po bura on me e pas një gazet me u shqit për shembl në këll gazet një gazet Gjermani mu u shqit para gjam njës ton e kemi ndru kulturën dhe on me e pas një film me aqun televizor Gjermaniës me dal një film i televizori Gjermaniës me dal në televizorin ton një seminar më umaj në Gjermani shken sartë të tonë me mërë kjes një seminar më umaj të na shken sartë ative me një simpozium më majt në ndrush kënë sërë me Bobiseda një të rjezë e Romulak në bëhat në shkoj ma që edhe në të rjezë në ton vinë ato këtu kështë, një ansambel u thënë një koncert më ata gje një koncert më ata tu kjo në ndrimi kulturës Gjermania me Egyptin vitët e fundit ka kësi kontrate në motë motë njëherë një film i rëmve palestinez arat i rëmve i, i, i rëmve arat ortodoks një seksi film Le, jipët një televizor edhe një vend adhëthia shka dushë thuj shka është ma me ma me papesh ma papesh dhe në televizor në Gjermaniës a një kanal në gjithë punuar në pinë thaba terin me thnot për filmat huj a bëndërim kultura ajo a tja kështoj pak të mjëdhë një vazhë më mjëdhë të afroj të nga një mrenë të ashti të këpëtëni më njarë onë edhe ti kemi bo kontratë që një një qëtri pëmë i lipu ha kërë të jetë më papare. Ta bim të në katon të amon në vashë ma shpej. Unë gjithë mundë të kërë për jesë papare për të lipi tije një milion markë. Gjithë mundë të kërë për më lipë mundë për të abë një. A u bo? Bo. Jushe kul, kul umëmu, në të dajë alejkum, këma të dajë lë ekelëto ala kësatë ha. Kalu, Kalu, من قله يومئذ نحن يا رسول الله فتثره كردين من هانغر خير اتق باكنا يا رسول الله يمثار من عمر برصحاب ديد من هاونغ يا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بل انتم يومئذ كثير فيوين اديش Ju i nehadit shumë, ju i nehadit kalabalëk, ju vadi nuk jamia, do të juzojn xhamia, ju rda dit nuk do të juzojn stadionet, ju vadi nuk do të juzojn sallat e koncertit, ju a dit nuk juzojn taborët e sportit, ju a dit nuk juzojn sallat e teatrit, ju i ne kalabalën kima. Amadish farnë çeni sa, walakinnakum ghutaa'un, ferutaa'is sayy. Sadite do të jeni kur ven la ka dove, ra ka trub, trubolina kur ven në skajet e veta, ka ka shku, ka ka ka përti, edhe në arat shkahim, i lëndë do ka, i lëndë do, do, do, i lëndë do drut, i lëndë do drut hëllë, mërë nga sa, sa e nga shtë është interesantë shumë, së është të lëshë, e reka e mojë dhe e trupën kërë qërës, e mërë me të mojë i drullin e njërë, së qërë me lëmi të prutë e poshtë, kërë të qesën e artone, ja hek me livore me kët e Kë i drungë, palajë në vend vetë që 30 vetë, që ka në koni prema, ku me ditë. Kushe ka bërnë ashtu? Kushe, kushe ka mbitë? E ka bërnë zërzelja prej venit kër e ka kapë, tërë të venit kër e kalonë me së brami. Qapë drungë, qapë drungë? A më në përdorë për të një sen? Po më në përdori, që ishte përdori? Mos, unë për të kanë dhejt i shka një letë të të drulli që ka të të zekit qarë, ndokët. Një qëtër gjohë, të e kipa plomitëm, e kipa palivore. Unë për të ka zë një gjohë qëtër shka, me ndojë se nuk e kipa qatë, pra. Mosë e merë për përdorim, se jashtë tajqera dhe shënë, ka bërë zërzelja, ujin e trubëllja ka shtinë sitë mrejna. Kje është i leti maj madhe ati druni. Trubëllinën, i finën e trubëllinës, i ka ka përti për fiti mrejna, se e ka re shumë si të mendoj së të me kalëzat me të anëzesh pra, anëmiku me e mënë këtë kalabalët mat që ka në kaponat u? me kaponë mba besë dhe qaj druni në qështu e me minivej në nërë në kalonë zërzelja më metalisht që si kalabalët këjemi gusha, unë kë gusha, kë gusha i sej ujë i tërbol gëmotin kur qërët reka a pa ka nga shum a janë shum a banë me pysë për shka përdojnë Për abdes a ban Nuk ban Milat e eshet a ban Nuk ban Me maru blom A ban Me bog gusën A ban Me pin ta A ban Qka duhet me i ba Si dojmë me përdojrë për, për di shka Anë në gjak Si dojmë me përdojrë ujnë të rëmër Duhet në i maru filter sësion Me ka përcina për, për natërkanolët ku filterizohet Ndokës të në karë koha Si pas Mohamed Mustafa s.a.s. Me qmu fjallën në njëherë për gjithë morën mo më, Edhe me njës He këri bura më të shukyti He këri për me marrë dhesh Për me kuptu aban Për me përdora jo Këtë duhet me shtin Për me sprej Për me botë ta Këtë duhet me shtin Dutë me shtin zard Dutë me shtin zard E kush dojë e umi Me bo hadrë Me shkume li të me livru në të zë Dhe të rënojë Pra të heket i plugit E të ashtie në pal të disheke Në pal të jargonit Të ashtie të shpia Ta bale kur të në d po blija vot për merak ban flaq çef për për për merak çfarë bale e hek e nën plughë dhe shkol librat acha jes prasa ata u di se do të joha atë kovacin zar tekovaçi tekovaçi në zar tekovaçi dut mirame që ke fort autonin për me pa se çka kanë tamrena ku duhet me sti mzam duhet me sti mzar nërhiet çel në çka ka nërhiet çel në çka ka çaj edhe nërhiet çel në çka çebat nerhija çelës çkaq nuk ka nerhija çelës liri aty e rob nerhija çelës drekje e rob a te zarmi mot të sfareje a kemren altan apo ke bakën bel antum youma'id kathir walakinukum ghuthan ka ghusai'is sayl wala yanzu 'anallahu almahabata min suduri 'aduwwikum minkum qala allah jalla jalalu saat odita citodita per thon دتا هيك براي زمرا سن ميكت يو فريغل نوك دتا كيت هاي ديرت كوشيني ولا ين ولا يقضي تن الله الوهن في قلوبكم فدبسي دتي نغول دتي نون دتي ميول الله جل جلاله زمرا تيوبه قال يا رسول الله وما الوهن شان دبسي فحب الدنيا وكراهيه الموت ف داشوريا e ndaj kësa i bote edhe friga prej vdekjes këto dhja do t'i kemi dashuria ndaj kësa i bote dhe friga prej vdekjes me alpërmen vdekjen alergia ju dhe nlikur u bani pla ploha me alpërmen fukara lokin non e dashur me alpërmen vdekjen njerëzitsojnë pa ajo hoq në të ven e dhe ajo ven se ven një ditë për ditëve kamen a gjithë po kamë në gjithë, po i kam një ditëjarë. Me ditë gjemotin dërshëm, një pitjet shkurtë. Njërë një bilena i të mundë, i ka thonë një e këtë të të duesh me shku në operacion, me qelë gjikësin, se në mëshkni ki problemë, mëshkni janë rritët. Një këtë ja hekin mëshkni një të të modhe, edhe e mësheli njëri, ja hekin atë prishtën, ajo shka kamete shno, shka dalë-kadalë rritët. Ashë mërekullia Allah gjellë, dhjelalu, i ka thonë njërë i prejleve mjeku duesh me shku të doktori me e prej mu qelë, mu shkrien me e prej shtu për delë rengeni për dhërë edhe une kam kanis duhet me kanis mri, jeta kam që falam e jetu dhe njërë për të bëra e spitalit kur kam shku i kam gjithë di dir të tuti dir të kanë i mjek njërë i mka thonë Dush me u bo operacion Në salën time Mirë po duhet me dhën anestezij Më stadish vetën Se ka shumë dhinta Njonim ka pon të dera Jo, gjallë du me të bo operacion Ta anestezij, pa ti Të cëla derë ki qef me hi Më u bo operacion A gjeku se një dhintën A gjepis gjallë Që di Shka ka nevoj me lodhë kokës Shka në konë shumë intereson Në thamë panesh katët nga vetësh Po atë që ka përdu me dhez halas ka dhez Kur të vdesin njerëzit Gjëmatin dërshmë Kur të vdesin njerëzit Vdesin dilloj Njerëzit si pas islamit dilloj vdesin Që të shka vdesin të shpia Bono për atipis gjalli Që të shka vdesin të shpia Bono për atipis gjalli Do me thonë ative ju dhem Ju dhem qish ju dhem halas e kimi prua ma shumë që atë është ka vdesin shëhid që atë është ka vdesin dëvran në frënd për Allah e kam fjallëm e kanë vetë Muhammed Mustafa sallallallem sallallem ja Rasul Allah sa i dhem shëhidit sa i dhem shëhidit këtë vdesin sa abdazë dhe betim fa sa i dhem njëronit pëjuve miskuja kërta kache së lëndek për kiber akshti a që këtë shkata shkullin shpirtin me dashkol. Spiritet atë kanë me kasnim miskoj, thonë vetëm basho. Po ato ska po shkojnë me dej shehitin kënd kanë dunjës, pra, a kanë anë kas me nat më shumë apo ato vetëm? Jo ato po dikën basho, ato po dikën me fituar shumë. Për çfarë t Allahu Jellaluhu e paguën këta? Edhe fitoret e tona, praktikisht, ku kanë mshef fora kush na kupton se tash inshallah na kuptoni të gjithë, fitoret e tona kanë të mshef në turinin e miskojës. Pitorët etona Kana mshafuna Mëtorini në miskojës Anja ki kini boni jet Mëna i shkull shpirtin kur desim Se dojmë mubo operacijen Pis jali Filipins ki në qin Dojmë mubo operacijen Qalu <coughs> wa ma l-mahnu ya Rasul Allah Qale chubbu al dhulja Wa karahijetu l-maut Unë kamë dhoni hadihista Sve gojnë pika të shkurta Allahu jelle jelaluhu Wa jelle shanuhu pi nebe E blot kabul insha Allah <coughs> Ta thonë ta koment li hadith vesh për këthim ja dhe në qëtë inshallah i vazhdojmë temat këtona dhe në laja dhehebu l-lejlu dhe në nëhar dhita dhe nërëta nuk kanë vësos dhe me thonë s'ka më aft dhita kiametit hëtta ta'bud të abedhu l-latu e l-uzda dheri sa putat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t إن كنت لأظنه لا لما أنزل الله تعالى إن كم من دوسة الله قرى كاسبريت آيات إتسلي فلاب القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كيف حقكي ساحة كي آيات نوم النوم بصورة صف إن كم من دوسة كي آيات كاسبريت إذا فط الله انتهى سكاموا بوضع دي تاكياماته ديري ساة إسلامي تنبول عن روز الانتوكسون كي الدين كان يدومينوه قال رسول الله عليه الصلاه والسلام يا عائشه انها او انه سيكون ما شاء الله فكي عرفتي فقام ابو ذر يكون بالله جل جلاله ابا ابراهيم فلا ياتينا لتاتينا على امتي ريح طيب قام فرين يا ربوك ما هون ستتوفى الانفس كلها ما بقيت فيه ذره من الايمان Këjve kam e o marë shpirtin që ative shka një atom një grint atomi imon në dhejë më rekan E thë të ne? Të ne shka kam u bo? Fa thëmme le jubkijen Allahum men la khayre Fihim Fa që mërkan me me ddo shka thka kur një hajrë në ta Shka thka kur një hajrë në ta Kje hadith insha Allah dhët jetë me u komentu Ja vë ne afsh me Allah u gjelle zhe lalu hu u gjelle shenu Prej neve edhe prej juve insha Allah Namazin, dersin Dhe talem an